Iacov, roba lui Dumnezeu și al Domnului Isus Hristos Către cele 12 semeții care sunt împreștiate Sănătate Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin diferite încercări Ca unii care știți că încercarea credinței voastre produce răbdare Însă răbdarea trebuie să-și facă în mod desăvârșit lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Dacă vreunea dintre voi îi lipsește înțelepciunea, să de la Dumnezeu. Dumnezeu care rădă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată, însă se o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc. De ce? Pentru că cine se îndoiește se aseamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt, încoace și încolo.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 Ersare soarele cu căldura lui arzătoare Și usucă iarba Floarea ei cade jos Și frumusețea în ei piere Așa se veștejește bogatul în căile lui Ferice de cel care biruie ispita Căci după ce a fost găsit bun, va primi coroana vieții pe care a promis-o Dumnezeu celor care îl iubesc. Nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu. De ce? Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și a demenit. Apoi pofta, când a conceput dă naștere păcatului. Iar păcatul, odată săvârșit, aduce moarte. Nu vă înșelați, creaiubiții mei frați, Oriceni ni se dă bun și orice este desăvârșit, orice dar desăvârșit, este de sus, coborându-se de la Tatăl, Tatăl Lumilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. El dă din bunăvoia Lui și El l-a născut prin cuvântul adevărului. De ce? Ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. Știți bine lucrul acesta, prea mei frați, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și foarte încet la mânie, căci mânia omului nu lucrează în lui Dumnezeu. De aceea, renunțați la orice necurăție și la orice răutate, revărsare de răutate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 va fi fericit în lucrarea lui. Dacă crede cineva că este religios și nu își stăpânește limba, ci își la inima, religia unui astfel de om este zadarnică. Religia curată și neîntinată. Înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru,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 cu un inel de aur și cu o haină splendidă. Și intră și un sărac îmbrăcat mai prost. Și voi priviți spre cel care poartă haina splendidă și ziceți, Tu stai în locul acesta bun. Și apoi ziceți săracului, Tu stai acolo în picioare. Nu faceți voi oare o deosebire între voi înși vă, și nu vă faceți voi judecători cu gânduri rele? Ascultați, prea iubiții mei frați, Nu i-a ales Dumnezeu pe cei care sunt săraci în ochii lumii, În ochii lumii acesteia săraci, Ca să-i facă bogați în credință și moștenitori a împărăției, Pe care a promis-o celor care o iubesc. Și voi îl disprățuiți pe cel sărac. Oare nu bogați vă asupresc? Și vă tărăsc înaintea tribunalelor? Nu bagiucuresc ei frumosul nume pe care îl purtați? Dacă împliniți legea împărătească, potriviți Scripturii, să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine faceți! Însă dacă aveți în vedere fața omului faceți un păcat și sunteți condamnați de lege ca niște călcători de lege căci cine împlinește toată legea și greșește într-o singură poruncă se face vinovat de toate căci cel ce a zis să nu săvârșești adulter a zis și să nu ucizi Acum, dacă nu săvârșești adulteri, însă ucizi, te faci călcător al legii. Să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care vor fi judecați de o lege a libertății. Că judecata este fără milă pentru cel care nu a avut milă. Însă mila învinge judecata. Frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință, însă nu are fapte? Poate o are credința aceasta să-l mântuiască? Însă dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrană de toate zilele și unul dintre voi le zice Duceți-vă, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă. Fără să le dea cele necesare trupului, la ce ar folosi? Tot așa și credința, dacă nu are fapte, este moartă în ea însăși. Însă, dacă zice cineva, Tu ai credința și eu am faptele, arătăm credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, însă și demonii cred și se înfioară. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zădarmică? Abraham, părintele nostru n-a fost el socotit neprihănit prin fapte?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 Și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Vedeți dar, că omul este socotit neprihănit prin fapte și nu numai prin credință. Tot așa și curva Rahav n-a fost și ea socotită neprihănită prin fapte când a găzduit pe sol și i-a scos afară pe altă cale. După cum trupul fără Duh este mort. Tot așa și credința, fără fapte, este moartă. Frații mei, să nu fiți mulți învățători, că știți că vom primi o judecată mai aspră. Toți greșim în multe feluri. Însă, dacă cineva nu greșește în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în freu tot trupul. De exemplu, dacă punem cailor freul în gură, ca să ne asculte, le conducem tot trupul. De exemplu, curăbile, cât de mari sunt și deși sunt împinse de vânturi iuți, Totuși, sunt conduse de o cârmă foarte mică și asta după plăcerea capitanului. Tot așa și limba este un mic mădular și se laudă cu lucruri mari. Iată un foc mic, ce pădure mare arde. Limba este și ea un foc. Este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre măduloarele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul iadului. Toate speciile de animale sălbatice, de păsări, de reptile, de viețuitoare, de mare, se îmblânzesc. Și-au fost îmblânzite de oameni. Însă limba, niciun om nu o poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna. Este plină de o travă de moarte. Cu ea îl binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru. Și tot cu ea îi blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură iese și binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Oare din același zvor. să-și nește și apă dulce și apă amară? Frații mei, poate oare un smokin, să facă măsline? să o viță să facă zmochine? Nici apa sărată nu poate da...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 Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, demonică. Căci acolo unde este invidie și duh de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Înțelepciunea care vine de sus este mai întâi curată, apoi pașnică, Blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire, nefățarnică. Și roadele neprihănirii sunt semănate în pace pentru cei care fac pace. De unde vin luptele? Și certurile între voi. Nu vin oare din plăcerile voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți. Ucideți, sunteți plini de invidie și nu puteți primi. Vă certați și vă luptați și nu aveți. De ce? Pentru că nu cereți. Sau cereți și nu primiți. De ce? Pentru că cereți rău. Adică, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Suflete curvare. Nu știți că prietenia lumii este dușmănie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face dușman cu Dumnezeu. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi, ne vrea cu gelozie pentru sine. Însă, în schimb, ne dă un har și mai mare. De ce, zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri? Însă Dumnezeu dă har celor smeriți. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviți-vă diavolului și diavolul va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățați-vă mâinile păcătoșilor. Curățați-vă inima oameni cu inima împărțită. Simțiți-vă ticăloșia, mociți vă și plângeți, râsul vostru să se prefacă în plâns și bucuria voastră în întristare. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Nu vorbiți de rău, unii pe alții, fraților, nu vă vorbiți de rău.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 și să nimicească. Însă tu cine ești de l judești pe aproapele tău? Ascultați acum voi care ziceți astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate. Vom sta acolo un an, vom face comerț și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine? și ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abor care se arată puțin Și apoi dispare Voi din potriva, ar trebui să ziceți Dacă va vrea Domnul Vom trăi Și vom face cu tare Sau cu tare lucru Dacă va vrea Domnul Pe când acum Vă laudați cu mândria voastră Orice laudă de felul acesta Este rea Deci Cine știe să facă bine și nu face, comite un păcat. Ascultați acum, voi, bogaților, plângeți și bociți-vă din cauza nenorocirilor care vor veni peste voi. Bogățiile voastre au putrezit și hainele voastre sunt roase de moli. Aurul și argintul vostru au ruginit. Rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră. Are să vă mănânce carme, ca focul. Ați strâns comori în zilele din urmă. Iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile și pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune strigă. Strigă. Și strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului Oștirilor. Ați trăit pe pământ în plăceri și în desfriu. V-ați săturat inimile chiar într-o zi de măcel. Ați condamnat, ați omorât pe cel drept care nu vi se împotrivea.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 căci venirea Domnului este aproape. Nu vă plângeți, unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați. Iată că judecătorul stă la ușă. Frații mei, luați ca exemplu de suferință și de răbdare pe prooroci care au vorbit în numele Domnului. Iată, noi îi numim fericiți pe cei care au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov, de exemplu, și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și de îndurare. Mai presus de toate, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ nici cu vreun alt fel de jurământ ci da să fie da și nu să fie nu de ce? ca să nu cădeți sub judecată este vreunul dintre voi în suferință ei bine să se roage este vreunul cu inimă bună ei bine, să cânte cântări de laudă. Este vreunul dintre voi bolnav să-i cheme pe prezbiterii bisericii. Și bătrânii aceștia să se roage pentru el. Și să-l ungă cu un delem în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință îl va mântui pe cel bolnav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 El era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Și s-a rugat. Cum? Cu stăruință. Ce s-a rugat cu stăruință? Să nu plouă. Și nu a plouat deloc. În țară trei ani și șase luni. Apoi s-a rugat din nou...